Gjithë dhe lëvdha dhe falëndërim, i takunë vetëm Allahu subhanahu wa te ala Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndimë kërkojmë Ndërsa salavatët dhe selamet për shëndetjet më të plotan bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lejhi salatë vë selam Pasajnë bi shokët e ti besnikën bi familjen e ti të ndërshme Migratët e ti të pasërtave të, të gjithë besimtarët e të të të, të ndjekër rrugën e ti me të mira Ndërshme deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojë xumatit, të nderoj të pronësh. Do të vazhdojmë të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që, që të shfletojmë diçka nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Ne morrë kur ta shtojmë furnizimin ton në përgatitje për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Kemi për mend ndonjësh prej parahyreve të xheratave se qëllimi i xumas Nuk është kryerja apo mbushja e një zbrastire të kohës së drekës me tubim dhe takim me njerëz, por shoqjëja e ka caktuar Allahu xhele xjelalu hu që njeriu të madhron Zotin e vet subhanahu wa taala dhe e ka caktuar të bëhet bashk në mënyrë që njeriu të nxitet prej teatrit dhe teatrit të nxitet me teatrit që të bëhet adhurimi më më i plot dhe më i mbushur. Andaj Xhumaja nuk është kalim kohë dhe mbushje zbrastirash, por është Xhumaja adhurim i përbashkët në mënyrë që rritet kualiteti i adhurimit të çdo njerit prej muslimanëve. Andaj do të vazdojmë me lejen e Zotit xhelel xhelalu huçe të shfletojmë ajetat e Zotit të cilat i kemi quajtur surrat të shkur, të si e shkurtra të Kur'anit, ashtu siç kanë emërtuar disa prej dietarëve. Sot jemi me surën e nëntë dhjetë më radhë, pasë jë përfunduëm surën e tavët e nëndë, surën e lëfëgjërë, sot jemi me një surët e rejë e cila qëhet suratul beled, surëja e vendit, cili vend dhe dha shohim me lejnë e Zodë i Gjelle Gjelaluhu. Thëdë Allahu Tabarike wa Teala, ta Bismillahirrahmanirrahim, La uqësimu bi hadhe lë beled, wa anta hillum bi hadhe lë beled. Wa validin Wa ma valed Allahu Gjelleluhu Këtë surë e ka zvit në mek Ku pengamberi jon Alehi salatu e selam Ishte duke kryer Misionin e ti Duke komuniku Dhe duke lejmru Për fjallën e Allahu Gjelleluhu Allahu të barek e vëtjala E ka bërë të shenjt qabën Qysh se e ka kryu tokën Razotët jon të barek e vëtjala Ka bërë Shentru E ka shentru Pra e ka bët të pa prekshme Të pa cënushme E shent Kjo është e shent, e pa prekshme Nuk lejohet të cënohet, ajo Të përdhose të të nënçmohet Zotë i ongjelit gjeleluhu qabën E ka shentru Kur e ka kryuar tokën Pra me të kryuar Me njëherë vendi ku është qabja E ka qujtë Allah u gjelit gjeleluhu Haram, haram pra i nuk lejohet të cënohet është ndaluar të bëhet diqka e cila nuk lejohet Allahu te bare kjeve te ale në këtë sure E përmend dhe betohet në këtë vend Në të cilin gjendët mekja Dhe në të cilin gjendëj në atë periud Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Andetet Allahu gjelë gjelaluhu La u kësimu biha dhe lë beled Betohëm në këtë vend Dhe kemi përmejnë në regullat e betimit Se betimi i Zotit është i lojlojshëm La raman A i betohët në gjithë shka qka ka kryu Ndërsa robin nuk le johët mu betu Pas në Zotin e vetë e bareke Andaj Allah u gjellëvala këtu betohët Në diçka e cila është të kryuar Dhe është toka Thetë Allah u gjellëvalu Hulla u kësimu Bi hadhel beled Betohëm në këtë vend Betohëm në këtë vend vend ka ardhishuar, edhepse disa njerës pysin cili është kjë vend, kjë vend është qabja, me kja, konkretisht, haremi ku është shtëpia e Allahu të barekjeve të ala. Ka ndonë djetarët, kjë betim e jep edhe më shumë shentri asajtësën e kap shentru Allahu u gjelë gjelëlu. Pra betimi Zotit në të shenjitën, e rrit edhe më shumë se në trin e atij vendi. Pasi Allahu te barekehu ja teala wa anta hillun bi hadhal balad. Dhe ti O Muhammed alayhi salatu wassalam je qortu hillun bi hadhal balad ka nar preditore tri komente se cilat është për çëllim në, në këtë jetë. Te Allahu xhelal xelalu dhe ti O Muhammed në kët vend je halal është qala e. Dhe ti o Muhamedit në këtë vendi e halal. Por çfarë është kuptimi kësaj është këtë formulimi të fjalisë kanë diskutuar ulemat e muslimanëve. Kuptimi i parë kanë dhënë te arët është wa anta hillum bi hadha albalad. Ti o Muhamedit alayhi salatu wa salam mejit se ky vend është i paprekshëm dhe nuk lejohet nda më derdh gjaku e askujt me gjithë këta kriminalt dhe të pabesët dhe pabesimtarët ta kanë boti halal gjakun. Ky është mendimi i parë dietarëve se ti e bëh halal në këtë vend në kuptimin se askush në këtë vend nuk lejohet dikujt mi a leju gjakun për shkak të shëndetrisë të madhe, pavarësisht çka ka bëu filani dhe alani, me gjithë këta pabesët Ta kanë ba ti gjak Gjakun halal Me zjesë e ti e pengamberi Allahu Gjeli Gjelalu Pra një njeri të thjesht nuk lejot Në qabe me evra Pa vërësi qëfar kriminele është Dersa dale pi qabës Para me ndo ku ka shku krimi atyre Që Muhammedin Alehi Salatu S.A. E kanë ba halal në qabe Kjo është se e kanë shtu dozëne E krimit Kjo është mendimi par Apo një prej mendime të djetarve I cili është thanë në tefsir mendimi i dit ti e halal në këtë vend kanë thënë dietarët ky vend ka qenë haram prej fillimit deri në fund poshtë një një orë nga nga krijimi kanë thënë dietarët kur ajo kanë thënë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shëruar Mekën andaj pingamberi alayhi salatu wasalam kur ka shëruar Mekën ka marrë xhutbe dhe ka thënë Vërtejtë Allahu e ka bëhë këtë vend haram Ditën kër e ka kryuar Dhe ashtu do tjetë deri në ditën e kiametit Për vetë se Allahu E halallahu li Allahu më ka bëhë hadhal me hi me forës këto Këtë sahat Pas këti sahatit këthejhët Që shakon Kjo është komenti i dytë i djetarëve se Këj vend është bëhë hadhal për pejgamberin Alei Salatë e Salam Një sahat në kuptimin e kohës e Ather Schmidt ç njeriu ë njeriu uh, të më zgjedhur Muhamedi s.a.s.l. ti lejohet me himë me, me forc në Mekë dhe Tashriran nga nga krimi dhe idhujtaria të cilë ata jetonin. Kjo është mendimi i dytë. Mendimi i tretë, dhe ky është më afër të vërtetës, kanë thënë komentatorët wa anta hilum bi hadha albalad dhe, dhe ti je halal në këtë vend, kanë thënë dietarët Dhe ti jeton në këtë vend Ti jeton në këtë vend Argument kanë thonë djetarët Se dy mendimet e para Me gjithë se janë qashtun realitet Nuk është për qëllim të ajeti Nuk është për qëllim të ajeti Nga se sa i përket më ba halal Dhe mësë më ba halal qabja Kjo nuk është objekt betimi Nërsa Allah u betohet në diqkat të madhe Ata rësi kuptohet a jeti dhe ti e halal në këtë vend Pra ti e ton në këtë vend Në te halun bihe dhe lë belet Ti e tu jetu në këtë vend Dhe këmendimi i tret është i sakti Dhe me të plëcot betimi nga se shenëtria e vendit është marrë nga shenëtria e atyre që kanë jetu aty Shenëtria e qabës është marrë nga shenëtria e atyre të sëtë kanë jetu ati, pra dhejo për nga natyra e vetë, nuk e ka morë hormetin dhe pa prekshmërin posë nga njëtë që kanë jetu ati. E kush ka jetu ati, neve do të të shofëme se edhe ajo të që ka vjen pas ajeti i radhës, argumentonë së është për qëllim mendimi i trejtë. Dhe ajo është pasha këtë vend dhe ty që jeton këtë vend. Nga se shënëtria e vendit është marë Nga jetë e pengamberve në atë vend Andaj Allah u gjelë gjelalu në këtë ajet në të regon Se mësmeqen të jo Muhammed A i vend A i vend nuk ka kimet Mësmeqen pëngambert Andaj në funë Allah u eshka tronket Dhe Muhammed a.s. nga ka të reguar Se para kiametit Një njeri shkurt Kriminel I zi do ta shkatron qaban. Pra pse lejon Allahu xhellahu ala kta? Sa adet s'do të ket dikush ka do ta tshmon ata. Dhe ai do ta prish, për fakti që i kanë hub kët mbrojtësit meriton mu prish ajo. Andaj Allahu xhellahu ala betohet, "Dhe ti je ty jetu në këtë vend." Po pra çab janë nderohet tu kanë ty atë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, e bëni Medinën haram. Dhe tha Unë e vërtet e baj këtë vend haram në kuptimin e shëjt, si kur që ka bo Allahu me kënë të shëjt. Si ka mundësi nga se djetarë kanë dhanë se njeri ju, kur Allahu e ngrit në pengamberi, atër vlera ati vendit ku a i qarkullon, edhe a i vend fillone, merë begatin dhe mirësin dhe atë bereqetin të zërën e lëshon, Allahu të bareke vë të ala. Pasatët Allahu gjeli gjelaluhu wa validin, wa ma walad. Dhe betohem në prindin dhe atë i cili ka lind, pra në prindin dhe fëmijën. Dhe kjo argumenton se për qëllim është dhe ti që jeton në këtë vend. Kush është prindi në kët ajet? Ka ndonjësa komentator pashë prindin, pashë ademin alayhi salatu wassalam. Që ju më dini më disa prej Komentatorve Gjithashtu ka ndonë djetarët Vahua lidin Pasha prindin Pasha Ibrahimin Alej salatu e selam Gëse Ibrahimi është i lidhë me qabën Gëse aje ka ndërtuhe Allahu Gjelluale ka përmenë surën e lë bakara Se Ibrahime ka rrindërtu Qabën pasi është Ka mor një loj shembje Apo i ka nëmbë dhe gjurëmët Për Allahu Gjelluale ka të reguhe Sëksish ku është Ku ka qenë mekja Qënka kohë e ademit Ale i salatu e seram E disa djetarë kanë dhanë Pasha prindin, pasha të gjdo prind Pra Allah u gjelora betot Pasha prindin dhe atë i cili ka lind Ku është madhështia e betimit Ku është madhështia e betimit Dhe da shofëm i neve pak më posht Se njeri unë Nëse e merë si struktur, si formim Si trajt, si sure, si duke, si shpirt, si mendje Do të shosh aty mrekullin e Zotë i Gjellë Gjellë Luhu Se atë s'ka mundë si kur kush Me pas kryu në këtë forë Pos a lovë të bare kjo e tjara S'ka mundë si Njeri u një organ dë vetin Një organ dë vetin Nëse i mungon S'ka mundë si kurre për jet Me zavencu me të njëtën Edhe nëse e mërë për njëri tjetër Kur? Edhe nëse e mërë zdo të funksionon njëtë Do të funksionon me të meta Njërë Do t'jeti mangë, do t'jeti hendikepi diqka je Argument Argument se Zotë i onë të bare kjo e tëllë Kër e kryon, e kryon të përsosër Andaj thëtë Allahu Gjelluala Pasha prindin dhe të i cilin lind për i tina Pra ajo e cila del për e njeri ju Del, del njeri Del njeri i plot Qështë i ka kryu Allahu Subhane vë tëllë Thëtë Allahu Gjelluala Le qadë khalak në linsane Fi kebedin Ne e vërtete kemi kryuar njeri ju Në Kebet Kebet që ka të më dhanë vështirësi Ne kemi kriuar njëriun Në vështirësi Kjo vështirësi cile ashtë Etapat e kriimit Etapat e kriimit Po nana e bartë Fëmijun me vështirësi Andë allahu gjelona jetë tjera ka dhanë Hamelet hu Wehnen Nana e bartë Fëmijun Dopsi pas dopsi Rëndësi Pasë rëndësije Këj formim në këtë trajt Të vështirësijës Qëfar argumenton? Qëfar argumenton? Argumenton se Zotë i jo në të bare kjo e të ala I vendohë se bejpët Me urësin e ti të plot I vendohë se bejpët Me urësin e ti të plot Për shkak se nana dhe baba Janë se bep Jo absolut Se bep Me dashës janë Sebep që ti me lindë Allah u gjelë gjelë luhu I ka boha ta një pjesë falendërimit Më ju shkuat tërë U shka këse kanë qenë? Sebep Njëra prej atyre që e banë më konë Sebep li është se e ka bajt me vështirësi Nane e banë me vështirësi Dersa e lindë E dersa e zhvillonë dheri një pjesë Pasta i baba e barë për gjithësine Edukimi dhe zhvillimit e kështu E kështu më ra Kështu duhet tjetë Pastaj a ndodh, ajo është diçka tjetër. Allahu u shpëjhar. Për me në Kur'an si duhet jetë. Por ka shumë njerëz nuk i edukojnë fëmijët e tyre. Të nuk i zhvillojnë fëmijët e tyre, të nuk i bajnë tërbije evlat të tyre, të të por kështu duhet jetë. Esenca duhet jetë kështu. Qoftë Allahu jëlwala, ne e kemi krijuar njeriu në vështirësi. Dhe vështirsia nuk i largohet njeriu. Andaj shobra dia tare kan than, a ka mundsi Njeri ju murahatu këtë dunja Dërsa e ledzon këtë ajet Lëkad khalëkën në linsane Fi kebedin Dhe neve në kaloj një ajet një surë të kaluar Këtha Allahu të barëk e vëtjala Dhe të rkebun në tabakan në tabak. Ju do të shkoni vështirësi Pas vështirësie Dhe shikoj e formatin në njeri ju Dhe rrëz shmëri në jetës e njeri ju Dhe të të shosh Se aj nga vështirësia kalon në, në vështirësi Dhe aj mendon Se si të Kalojnë këtë periud, do të letësot, e kunder ta Do të bartë, do të bartë, të të mbiti Pesha shumë më të mdoja se sa i ke pas Andërë Allah u gjellë gjellë -Gjell luhu Thotë, vërtet, pro kjo e beti miravës E kemi kryuar njëriju në kebet Vështëqësi, zërë, e kështë merat E jahsebu en lenjek dira alejhi e hadun A me ndonë njëriju Se kur kush s'ka fuqi Në bita Tanizot i unë të pare kjo e tjara Pas i betohet në qabe Betohet në atës e jeton Muhamedi Alehi Salatu Selam në qabe Betohet në prindin Apo në disa komente Ademin apo Ibrahimin Alehi Salatu Ues Selam Dhe pastaj dhëtë se njeriu ne kemi kryuar Në vështirësi Dhe këtë kryimi vështir Argumenton se njeriu ka një dëtyrë të madhe Ka një dëtyrë Shumë të madhe, pasaj tëtë Allahu Gjellë Gjellëlu A me ndonë njëriju Jahsebu o me bahes hesab A me se ka ndirë në hesab njëriju Se kur kush s'ka fëqim bita Si kur që me ndonë njëriju Kur i shtërijet pështeti Me ndonë se kur kush s'ka fëqim bita Për Allahu Gjellë Gjellëlu Ka fëqim bë njëriju Ma dhe ka fëqim bë gjithë dhësën Shka ka kriju e subhanahu Vëtë e ala Je kulu Ehlektu malen Lubedar Thot njëriju Eh lektu male lëbë dhe Une kam pasuri shumë Shikon njëriju ku mashtrohet Të pasuria pa, Mashtrohet njëriju të pasuria Andatët në avenën e me surja El alak Iqra bismi rabbi kelle dhi khalak Legën me emre zotit të ndi Cili ka kryo është surja e pare zbritur Dhe të shofë mi ati sa allahve përmen Kur njëriju bëhët i te përt Irra e hu stëgne Kur ta shofet që ka pare Su mduhet mu kërkosh Ket pun të i bëj vetën Pavarësot për i Zotit vetë Pavarësot për i Muhamedi s.a.s. Mu ndohet mu përvarësu për i gjithë shka je Mirë po hejhet e hejhet Largësht a i Muhabed Largësht a i Muhabed Ti mu përvarësu një dakik për Allahu të barek e vë tjara Hitë së më përvarësosh Kor së munë është mi thonë Ska më nevoj për tyje Hasha Imad Thot njëri ju të të gjitha, Thot njëri ju E eh hle këtu melen Unë kam pare Lube dhe Jo veç kam pare Po ka ard Lube dhe Lube dhe që do më thonë Arap t'i thonë lube dhe Flogve kur banë shumë Luani Atë tufën e flogve shka e ka Të njëjshur Arap t'i thonë lube dhe E arap kër kanë pas pare shumë i kamor këtu me me të mbledhur dhe i ka i ka juaj dhe ka thon çe ku kanë parë unë lubedë sigur që zot njerzit i njehin për shkak të të ndryshimit të kohrave ajo ndjesia që ti i prek paratë tua mallin tan dhe i numëron ti banë llog dhe kjo ta krijon ndjenin e pavarësisë allahu e përmend kuran dhe shiko allo u jilon si para prinjeve të njerëzve A jetit që ka përmendohet në kokat e njërzve Sa njëriju Dhe këta është në ndjesinit Shtë njërijut Kur ka të hola Ndjesia e ti është Ndryshme nga, nga kur s'ka të hola Kur ka mal Ndryshenijet Kur s'ka mal Ndryshenijet Kure din që ka një kapitalin dhe të, të cilin bështetet Ndrysh e fol Kure din që s'ka kapitalin, ndrysh e fol Allah u gjenak të e përmejnë Kur'an Je kulu e hlektu melen lube dhe Unë e kam madhë shumë Unë e kam madhë shumë Dhe kjo është e nënqmuar Njeri u me përmejnë madhin e ti është e nënqmuar Njeri u me lafdru me parën e ti është e nënqmuar Njeri u me u lafdru dhe me u shqit fodullëk Dhe mu bo arogan bë njërës se ka pare O shte në nëshmuë nga sa Allahu gjelon e ka në nëshmuë Nga sa atë pasurit që ka teke arrit Allahu i ka shkaktu se bejpët që ti me arrit A da duke javlen mu, mu kërënua Thad Allahu të bare kjo e te ala A me ndonë që ki njeri cili nëmron këta pare Se kur kush nuk e shefat Kuli nëmron e vetë të shpia A me ndonë se kur kush nuk e ka pa Pse jem më përshyve prej syve të njerëzve A me ndonë se Allahus të ka pa Atë njësien që ti mundohës më baj pavarve pare të tua A haron Allahun gjellegjere sa i mundë të tje Me anë tjera të tjë me të kap Edhe pse të tjë që a tjë e me nënë forësën tane Sa njeri u ka pa së parë dhe na kemi pa Në të sotë shmënë dhe të kaluarën Histori Nështë të cilat i kemi dëgjuë dhe i kini përjetun në zamanin tonë dhe në zamanat e kaluara që njerëze pasani këtë mloj, Allahu ju ka qus muje të ndryshme, nga loj i ndryshme, që s'kanë mundësimi shvizua të pasuri, në forma ndryshme, njën e ka paralizu, tjetërin ja, ja ka paralizu gjuën, tjetërit ja ka mëndjen, e tjetërit e tjetërit shumë prej së mujeve që ja ju ka tërgu Allahu gjithë gjellalu. A i munët këtë pasanikve me abot njëten Nuk jaban Nuk jaban se nuk është urcije ti Mirë po herë pasere Dërgën raste për të regu se O ti njëri malë, malë i jëtë Malë i të raj malë Ska të eki fitue Ska të katë me të largu nisë muje me të quzot O ti ongjële gjelalu Allahu i shëroft të sëmurët e muslimanëve të gjithë Mirë po njëri ju du të mungani vetë dishëm Nëse punon Dhe zhvillohet Dhe ka dëshirë më avancu jetën e ti Duhet mi adit shukrin Allahu gjele gjelelu Nga se ndakik të paralizon Ndakik të amarket Dhe s'le heq A dara ku i ti angosh Ku i ti pas ta i vajton A ndoj dhe Allahu të bare kje vëtjara A mendon ki njeri cili Thot kam malune kam, Dhe shikoni Shikoni kjo sh shumë, shumë Shumë rëndësi Shikoni lëvizet pasanikut Shikoni gjeset e pasanikut Shikonit falmët e pasanikut. Shikonë ku i hap dorën dikujt. Shikonë ku e përshëndet dikant. Edhe në përshëndetje i i shlën ngjyrat e fodullokut. Edhe kur i asgo dorën dikujt na thot, "Pra i jap me kuptu që ej unë sjam si ti, ti sjam si ti." Ti s'u ke si aj. Çka të bën ti mu dallue? A nuk je pi gjakut dhe mishit? A nuk je ti lëkurë që vdes je? A do të çka të bën? onda sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e mad nuk ka vlerë te allahut i barri bizivit i robi pi pasanikut pi zotnijes posme takvolluk i tutosh allahut i rung kufit e zotit nuk e shekel haramin e ban farzin meriton me krenua meriton me me qen me kranari me jetue porse malli pasuria bukuria Këtë gjëra nuk të bajnë ti të denjë, nuk, nuk je meritor me këto më ukrenuë. Qëka dhe Allahu gjellu alla? A me ndonë njëriju se se ka pa kërkush? A me ndonë njëriju se se ka pa kërkush? Pas e dhe, dhe Allahu gjellu e gjellu e lëmë në gjëallëhu ajinëjnë, wa lisanën, wa shëfetëjnë, wa hedajnëahun në gjithëjnë. Shikëa, këja jetë, këja jetë djetarët kanë shpigu gjannë në këta jetë. Me njëherë pas i ka than A, a mëndonë se se shef kërkush Me njëherë i ka përmenë Allah u syt Elem ne gjallëhu a i nejni A se kemi dhënë A se kemi dhënë, thëtë Allah u në njerët dysi A se kemi dhënë, na Dhe shikënë këpërsta shmëri Kër mëndonë njerët se se shef dy kush Allah u thëtë, po ti po shef Qishë mundët zotë jëtë më smetë pa Ajtë ka botë ti me pa Ajtë ti nuk qefa Kudreti zotët i ka thanë syt A i ti me ndonë si i kështë shikimit atina, kur ti po she, aja nuk shefa. Kjo është komenti mëjë madhë që e ka mërmën djetarë. A i cilja ka dhonë njëri ju të shikimin, është më përparsor me e shikue. A i shef, së një i ka tina. Ma di a i ta ka dhonë ti shikimin e kufizuar ti sheve shdrejt, dhe për më shiku anash duhet më ngarkue. Dhe për më shiku prapa dush më këthi komplet me trup, edhe ku të këthesh ka anash tjetë Nëse dëgjën, dëgjën i kufizum Dëgjën të ashtë jashtë gjamije Ek shtu me rad Pra Allahu të ka dha një nimet Po nuk është apsolutaj Kushe ka apsolut Vetëm Zotë i unë të barek e vëtjara Thetë Allahu gjelë gjelëlluhu Elem në gjelëlluhu ajnejni Wa lisanën, wa shefetejni E ja kemi dha një gjurë dhe dibuz Për me fol E sa shumë fol me ta batil Tani Shiko këtë begatit madhe Allahu gjelë gjelëlluhu Ajnej Dysi Mësik i blej në më pazar Mësik i porosit dikun për në firm Mësik i ka pru dikush hedije Me t'hup a munë është mi blej prap A munë është mi pagujt ato Dhe njeri ju prap E, e shken dhe e përdos në metin Allohu Gjellë Gjellëlu E shikon prodhimin e fabrikës Më të shmuar se sytë që ka dhe në Allohu Gjellë Gjellëlu A je diset që a jo këtë prisit Prape blen tjetërën A sytë me ju prisën e blen tjetërën dhe prapë mendon se ajo materialja dhe plastika është më e çmuar do këta filanfirma e ka bóe. Dhe këtë tjetër filanfirma e ka bóe, që shtet shumë i fortë kur i prodhon këta. E kiçit i kanë dhon ti si. Kur ki më pormën këta. Kur ki më dhon o zot dyshimi këta dhon elhamdulillah. Kur ki më dhon o zot të sit tës blehën. Shikoni çorr. Shikoni çorr në dverber. S'ka si kush mund të më ia kthia të sit. Kush mund të më ia kthia të sit? Njerëz tas tak ande apo kënde në dunë kur arrin më a kthi pak shikimin dikujt e bojnë kiamet e shuin libr se filan doktorë me intervenime të shumta dhe bashkëpunime të shumta kemi arrit më a kthi pak shikimin ai njerëzit me miliarda njerëz kanë si kur kush nuk e, nuk e bën mall ata kush i dha këto suit gatshëm kështu me ket me ket performanc lord me ket cilësi cilëtet ti kurr nuk të përzihet Allahu, A nuk ti kimi dhanë Dysi Dysi Të cilat ti Korësën i falendoron A me ka orë hadithin e hakimit Se ne ka njerë I mëm hakimit në musedrekin e tina Nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam Ka thënë aleyhi sallatu e selam Për të tregu një metin e synit Një njeri ka dalë para allahu gjelluar Mu logarit Dhe i ka thënë o zot Logaritëm për njënët me punët e mija Një një një një një një një një një një një i ka thënë Allahu, hinë me rahmetin tem, ka thënë du me punët e mija, ka thënë, hinë me rahmetin tem, atërë Allahu gjelluale, ka thënë, pëshonja një veprat, që ashtu po do, pëshonja një veprat, i kanë morë kitë veprat, ka thënë Alei Salatu e Seram, 500 vjetë punë, adhurim, i badet, i kanë djerë një anë pëshorës, dhe jo disit një një një nësi, në anën tjetërt pëshorës, thënë Alei Salatu e Seram, farjhati el ayn ranoysini ranoysini praime 500 vjet pun ne ne sezon e pagun çuçi e pagun keta që ti e sheh në dyojë në shenjrat i shet gjithçka çka ti të kanët me shikue andaj allah u jeli alla këtë e pardon embegati në njeriu a nuk jia kemi dhënë dyshi u alisan washafatein ne a ja kemi dhënë një lisan dha ush gjuha lisan është gjuha ky organi i mbrahtë me i cili lëviz o e shëfetejnë janë dy buzët. Kanë thënë djetarët, këtë begati, të sërë e ka përmendë Allah u gjelë e gjelë e luhu, në aspektin e strukturës format e kanë edhe kafshët, po pse Allah u ja përmendë njërit, se asaj nuk i funksionën. Pra gjuhën dhe buzët dhe dhambët, i ka edhe kafshëa. I ka edhe kafshëa. Për Allah u këtu e përmendë, njëri, a s'ka kimi dhënë njeri tit buz, ndy buz edhe një gjuhë? E pse s'ka si ka por më në kafshës kët begatisë si punon ajo? Ajo zdimë fol. Buzët do ki bajnë dobi për ata çka, ata i bajnë dobi njerëut. A do s'ka të dallahu xelalu ala wal lisanan, dhe një gjuhë. Dhe këtu kar, gjuh njësuar, thon, vjenin, njësuar, ka ordh, gjuhë e një suor, ndërsa dietarët kanë thënë kur të vjenën Kur'ani e një suor, një sen që përdorret shumë argumenton se Allahu nga njëra e ka bon shumë Sikur që ka përmen krimi në njeriut nga pika ujit Pse ka përmen pikën e ujit Për me kalldu ku dretin për një pikë ujit Këshu sa njërz janë bo Për një pikë ujit Tani këtu gjuha Dhe gju dhe dy buz Sa gju i ka dhonë Allahu që lënë dunja Sa gju Paramendo subhanë Allah i ladhim Për një buze Për një pal buzve Dhe një gjuhe Dalim prej formave të Të folurit, gjuve, dunjajës Që njeri ju mahnitët E do gjon tani gjuve në arabe Dhe tisë e di E do gjon gjuve në Gjermane dhe tisë e di Për një palbuzve dalin E do gjon gjuve në tjetër Për një palbuzve një njëri Loj njërë Fol me gjuve në drëshme Dhe tisë e mërvesh Kjo nuk është kudreti Allahu Gjeli Gjelalu Tha Allahu të bareke vë tjala Wa alleme adamel asma akullaha Allahu ademit jam soj këj gjuhë, këta imrat. Kush jam soi ademi te Allahu subhane ve te selam. Allahu xhele xhelalu. Andaj kë gjuhë është të çmuar. Kë gjuhë është të çmuar. Shikos sa be gati gallan Allahu xhele velan ta. Dhe ti nëpërmjet kësaj gjuhë i arrin të të kret për fitim edhe lëvërdit çka duan tyje. Me çka i arrin ato? Ai du kta, nuk e du kta. Madje kanë përmendë direktorat se Allahu xhele xhelalu njeriu më të madh që ja ka dhën është është zemra dhe gjuha nga se me gjuhë e kërkon të mirën për I Allahut e cila shkon në zemër. Dhe adhurimi më i madh që i bëhet Allahut është me gjuhë. Kur thotë o oh Allah, me gjuhë. O oh Allah, namaz me çka bota? Me gjuhë. Lexon Fatihan, thotë subhana rabbil azim, subhana rabbil aala. Me çka thua? Me gjuhë. Me çka hiet në fe? Me gjuhë. Eshedu an la ilaha illa Allah. Çka thotë Allahu جل وعلا? Ualisanan wa shafatayn. Jakë mi dha njeriu një gjuhë? Me të cilën flet njeriu dhe dy buzë. Kto i ka dhe kafsha po si punojnë. Qshiret doniherë, mediton ta. Qshiret doniherë don një lop. E sheh gjuhën bile e kamat ma dhe, po si I ka të më të madhe po si punon. I ka dhën më të mall, po nuk i bojn dobi. E ka i ka dhe buzë, nuk nuk funksionojnë ato. Dashati Allahu xhelahu ta ka dhën dhe ta ka lecsu me fol. Ata ta ka lecsu me fol. Dhe lecimi të, të fol, dhe folorit nuk është të prindi apo të rrethit. Po djetarë ka ndonë për me fol njëri i duhet ga dishmëri e pritjes dhe marjes informatave pas taj kombinimit të të tëre Andaj me meci njete ka prindin, po së në fol Allahu, pse qënë me meci? As ka mujtë me meci në mebo me fol e banë Po vetëm me pa ata që ka flasin Shiko, ka adë kështu Nuk jeti rasisht Veshtë rasisht i ke fol jo. Ajo është me urci dhe me zxedit Ka donë gju me fol Ka mujtë edhe qështu Nuk është i verbrë i rasisht Nuk është shurt i shurtë i rasisht Nuk është i paralizuar i rasisht Krejt janë me urci të zotë i gjellë gjellalu Që ata që janë të shëndosh Me falenderu Allah unë të bare ke vëtjala E aty të se tja ka mëngësu një shqis Ja ka mëngësu edhe për gjëtsin Nuk i lipë Allah unë gjelluala mundësi, pas edhe, Allah, të e të thëtë Allahu të barek e vëtë ala vëhëdejnë, hënë në gjithëdejnë dhe njeri ju tja kemi të regu dërrugët, kanë thënë djetarët të mirën dhe të keqen a ka dikush dhënjo që se di të mirën dhe të keqen a dha vëllahu në shpedi po më përzijet seher ku që ka përzij a moraliteti me pasë tërtim ku që ka përzij a moraliteti me familjen ku që ka përzij E vërteta dhe e pavërteta Kujt ju ka përzi se me kalzu dreta e mirë E me reta e gabim Kujt ju ka përzi Nuk ka muncimi u përzi Po njeri a përzin vëtë vetës Andaj djetarët kër kanë folë për pengamberin Alehi Salatu e Selam Dhe argumentet e pengamberit Ca jo pengamber Alehi Salatu e Selam Kanë dhën argument që o pengamber Qili është Qili është argument që o pengamber Kanë dhën se Allahu Gjellë gjellë luhu Kër e ban pengamberin pengamber E ban as dhe kul sadiqin E ban besnikun më të madhë Ndërsa a i cili për të dom pengamberi pa u kanë E ban renacakun më të madhë Ndërsa në të zakonqëm Njeri e dalon rrencin për rrencit Pro njani për njerëzve e dalon njeri Dhe të që kërë ka të rrenjt Pak me rrenjt e dalon Mirë nëse pak me rrenjt dalohet Me rrenjt shumë Dalohet edhe më shumë Më rrejt më korë rëna cakaj Në ditë dit të tina Njetën e ti vërrejt Andoj sa për njërzve E dinë kejtë që kërë rrejnë Rrejnë kërë Mirë nëse njëri ju pak kur rrejnë dalohet Me rrejtë shumë E Muhammed e Shqam kërë s'ka rrejtë? As dalohet? Kërë s'ka rrejtë? Me dëshmine armigjve dhe migjve Kërë s'ka rrejtë? Andoj Muhammed e Alej Sarajsham kërë i kam nërë kërë të rap Kokat të e tëre Dhe ju ka than A ju këmë rejt do një herë Parasëm ju ka du që janë pengamber A ju këmë rejt do një herë Ka thanë kërës kërës kërës kërës Po së mund është me më janë në gjithë që ka rëjt Kërës kërës kërës kërës Ata rëtha unë jam pengamber Për allahu të bare kevë të ala Unë e kërës këmë rejt Ata shka të, të allahu gjillu ala Njeri ju të ja kemi botë qarë Që kjo Ai po rrihet kjo diku ina? Nga ja se shumë njerëz i shohim sa rçheton. Arçheton se nuk është e çart, ka duhet më shkuar. Allahu xhelaluha ka çartsu rrugën e tina. Ai i cili punon drejt dallohet, dhe ai i cili punon shtrëm dallohet. S'ka ktu nevojë tek lif, s'ka nevojë më ngarkuna. E dina me natyrshmëri dhe me këtë logjik që na ka dhënë Allahu te barekeu teala, en nejidain, diruk, keqa. Të e mira dhe e keqja. Pastaj te Allahu te barekeu teala, falaqtahmal aqbah. Epse njeriu nuk e ka marr rrugën e drejt, e cila është rrugë Aqabe. Aqabe do më zan rrugë mes dy kodrave. Arabot i kanë thuh, i kanë e kanë quajt çdo rrugë mes dy kodrave Aqabe. Pse e kanë quajin Aqabe sërish vërtet? Mes dy kodrave me ec oj vërtet. Nga sa nuk e ki të shtruar, po e ke me me lakesa kështu me radh. E Allahu u jelon thot, pse njeriu nuk për merë rrugën akabe. Kanë thonë djetartë, akabe është përselim këtu akireti. Pse këto forës, aska ti ka dhe në lau, sy, gjuh, mendje, me tësën ti dalon. Pse nuk për e përdorë këtë takat për me fitu të lau të bare kjo e tala. Fele këtehame, mirë po kjo shpreja i këtehame, qëfar do me dhe në duhet një lojtë takati i madhë për me hyje në rrugën e drejtë. Andoj, sa e letë është me e kuptu rruga e drejt Por nisja zbatoje, e sheshe vështisja shumë e vërtejt. Apo e qartëson, kjo e vërtejta, kjo e pa vërtejta. Hyni, hajt leje një haram që ka tje e dirë me logikën do nësë është haram, leje, së ne le. A ndaj duhet taka ti madh, energji e madhe, duhet me lut Allahun te barekehu te Alla. A ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e lut Allahun me me vendos në rrugën e drejtë. Dhe thonte ja mukallibal qulub, thbet qalbi ala dinik, thonte o ti i cili rrotullon zemrat, mbaje zemrën timn rrugën time. Pse me e mbajt zemrën ngasaj rrotullohet. Rrotullohet, një lakmishja dikon bie prey asajta. Një sen të bukurëshe, bje preja sojna Një sen lakmon, bje preja sojna A ndoj shikoj njërzit Sa viktimat të epsheve të tyre të Një anë i batë robë muzikës Tjetëri i batë robë dashnorësve Tjetëri i batë robë veturave të veta Tjetëri i batë robë malterit Apo tullave, ves më ndërtuve E Allah u gjithë dhe të felek të hamel akabe Ketë këtë në nërgji Pse spiqon ka ahireti Kjo jetë është e përku vizuar Ajo jetë është e përgjithmonëshme Mirë po njëri ju pra bat indiferent Dhe pra bat kishe sponin Thetë Allahu te bare keve te hala Wa ma e drake me l'akabe E qka e ditit qka akabe Cila është kër rrug e vështir Thetë Allahu gjellegjellu Fek kur akabe Me liru një rob Normal këja jetë sot nuk kuptohet Sepse nuk kemi rob Dhe nuk, nuk vlen ma Apo nuk është Në dunja robria, por është kjo tjetra burgimi dhe burgosja Tek arabët ka egzishtu robi Rob I ka punu shërp, si shërtor zotnijes vet Allahu u gjelën a thot Prej rrugës dhështir e drejt është me liru rob Si kur e bubekër e sidiku i cilë e liroj Bilalin radiallahu anë E liroj shumë brej robët muslimarve të cilat Kestrajto eshin nga arabët e asaj kohët Mirë, për me liru u robë, dhëtë me pas pare. E këtë pare, për me dhanë rukë të lohut, nuk dush me adhuru parën, për dush me adhuru zotin e pareve. Së mundet me dhanë rukë të lohut parën, a i cili e adhuron parën. Se jepaj. Andojë allohut gjitha, fek kora ka be, me liru u njerëzi. Ska do me dhanë me liru u njerëzi? Kanarë shumë, ajetët dhe shumë aditën nga pengamberi, a.s. Bivler në bivlerën e ati i cili liron në robë. Kanë dhënë djetarët, në munges të robrijës, si zbatohet kjo ajet. Kanë dhënë djetarët, fek kur akabe, kur shka rob, zbatohet në bitë gjdo vështirësi që e ka një njeri e t'i shkaj në liron. Aja e ka një zorë t'i e liron me pare. Sa njërzit kanë zorë? Sa njërzit kanë zorë? Dhe ti jeton jetën taën e sikur nuk eksiston dunjaja sikur në vështisit nuk eksistojt nuk është ashtu njëzit kanë vështirësi nuk e kanë komoditetin ketë një standardit është laraman dunjaja cka dhe të Allahu gjellola fekkura qabe me dhanë parën për me liru ropë me ndihmu di kujda pasetet Allahu te bareke o e te ala au itamu fi jau min dhimes qabe apo me dhanë ushqim kur ka u ri Me dhanu shim kur ka uri A dojë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Në një grumbull të malë të hadithëve të ti Kanë zi që njëri ju I diskutot i mani ti Nëse komëshiju i ti s'ka me hangër e Nëse ajnë lagjën e ti dikush s'ka me hangër Mësë flasmi për kriminel të zati o halë njërës e parët Ata janë këtë kategorie pa diskutushme Po flasmi në nivel në standart Nëse ti ki pasuri dhe dikush ka ti e nje A i vull për elementarët Atëherë ti diskutohet imane Cili imane është ajë Që mundë njëri unë me, me bo me fletë rahat Kure di se njani s'ka pasuri Me arritë, me hangër dhe me pi E tiri rahatë dhe ajë E le në gjendin e tina Shka tëtë të Allahu gjellu ala Au i t'amu fi johë min dhi meskabë Me dhanu shim Pasuri, me ushi Atëtë zëtë s'kanë mu ushi Pasë të tëtë Allahu të barë kjo vëtë ala Jetimen dhe me krabë E ka me ushi yetimen, një yetim, të cilin e ke afër, një yetim të cilin e ke afër, i cili s'ka kujdestar, s'ka kush kujdeset për ta dhe s'ka kush administron ata, atë ti kujdesesh për ta. Pastaj det Allahu Jellal uala au miskinan za matraba. Apo një miskin, miskin çka do të më dhana i cili s'ka shtëpi. Ngase s'ka në shtëpia, ai i cili s'ka shtëpi i thon miskin pas ka shtëpi. Thot Allahu u gjelonë miskinën dhe me trabe. Një miskin i cili ushtri por tokë, s'ka. Nuk ka. Andaj nuk është e saktë fjala e njerëzve kur thonë pa ata të zot lipin, këto gjet ditë po lipin. Mjafton nën çmimi që e ka marr ai që ti mos më thon gjet ditë po lipin. Let lipë gjet ditën. Apo dikush tjetër thot, këto po ndrejshin spija, ho xha. A më ju dhom këtilve që po ndrejshin spija? O ti nuk je kujdestari a ti në të cëtë në drejtë në shpia të lip. Nuk je ti kujdestari. Allah u gjellohala, thot, au oh, miskinën, aje ka shtri dorën, qka ti intereson ti e? Ti jeti dhonë një miskinit, qka ban aje me ta? Nuk në intereson. Nësi kur ti kishmi trajtu e kriminelt, dhe ata të korruptum, dhe ata plachkitsit e pasurive të njerëzve, në mënir me dokumenta, dhe plaçkisin njerzit çish i, i diskutonina nda kurështrin dorën dikush kishte ndryshu gjendja e njerëzve por neve diskutoninani fukarar rrugës se mos ndoshta ky po keç por dorë e ata të, të cilat pasuri të majme vjedhin sush problem ajo andet Allahu te barekehu teala ni miskin i cili s'ka kjo rruga e vërtet pastë te Allahu te barekehu teala ioveç jo kaç thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama jo vetëm kaç por ai duhet me besue jo me vao kta natysh kaqut humanizëm po por hi xoti xhel xhelalu jo me vao per kamera jo per me pa njerëz me dhan se ky sai mira jo ke nuk pranohet andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhan tre njerzi e kallin xhenemin me tre njerz kallin xhenemin i pari ni mësues i cili ka msu kuranin Por ka pas qef më krenue, mi tha njërzit, o mësus, o hoq, o djetar, ka, ka pas dëshirë më lafdru, Allah u qatë atë parën e shtin gjenëm. I diti, ka thënë Aleji Salatës e Ramë, njani cili je pare. Mirë po ka qef më lafdru e. Anaj, kini pasat, fatke cishk, ne nuk dojë, nuk dëshirëm, kërkujt me ja diskutu, as humanizmin, as ndihmën. Mirë po, sot njërzit më par e mobilizojnë kamerën se sa ndihmën e cila batë. Filëmisht diskutojnë a delti në kamera po jo Dhe kjo është përdhosje fukaras Kjo është me lëndu fukaran Qysha i ta njetën ka me e bajt barën e kameres Se ti a ke donë një apo ti pasuri Atë pasuri nuk është e jothi Allahu gjelola pasuri në zënginave Ka qujtë në Kur'an pasuri Allahot e haki fukarave Qysha i ap ti dikujt parën e vetë dhe i thuhun të adash Qa ke donë, ti e postjerë, ti e ke bartë Allahu ka mujtë ti me të ndru me të bo ti fukara atë zëngin Nëse ti këta se beson, s'ki asë një grimë që imani. Andaj që ka të të lau u gjellu ala? Jo me bë për asë një sen tjetër. Emenu, me imanë në lau. Do në me e pritë të lau u gjellu ala. Dhe me bë sabër. Me bë sabër. Vë të wasau bil marhame. Dhe me këshilu njëri tjetërin për rahmet. Me ju thonë njërzve, me më shiru, me falë, me toleru, me të i kalu gabimet, e kështë më rratë. Kjo është disa përsh Për kuptimin e së di kompriment dhe të torta në këtë jetë na do të vazhdojmë në hutbën e Lejn e Zotit Xhelel Xhelalu, elusme Allahu Subhanehu ve Teala që Zoti on Xhelel Xhelalu, na bam prëatorë sot kemi iman. Na mbush Allahu Xhelel Ora zemrat tona me iman dhe me islam dhe me devotshmëri dhe me mirësi, elusme Allahu Subhanehu ve Teala që Zoti on Xhelel Xhelalu, mos na bam prë kriminalë e mos na bam për babësimtarve, elusme Allahu Subhanehu ve Teala që Zoti on Xhelel Xhelalu, na mëson me kuptu Kur'anin e Allahut me kuptu Sunetin e pejgamberit Sallallahu Alaihi ve Sallam, elusme Zotin ton Xhelel Xhelalu që Zoti on Tebareke ve Teala, muslimant ku shallahu otdi ihmon yetima te fuqarat kamurta allahuti pasunon elus bi allah tbarake ve taala ce zoti onje le jalad na yat porfundim te mir aqulu qouli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillah